despre Ierarhia Cerească, Sfântul Dionisiu Ropagitul, capitolul al 8-lea, care are drept titlul Despre domnii puteri și stăpânii și despre treapta ierarhică de mijloc a puterilor cerești. Dar acum trebuie să trecem la ordinul de mijloc al minților cerești privind cu ochi mai presus de lume, pe cât se poate, nouă, la domniile acelea și la vederile cu adevărat puternice ale dumnezeilor stăpânii și puteri căci fiecare numire a ființilor mai presus de noi descoperă însușirile lor asemănătoare cu Dumnezeu, care limită pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, că fiecare ierarhie cerească are un nume potrivit cu modul propriu în care îl percep și îl înțeleg pe Dumnezeu. Astfel socotesc că numirea care ne descoperă pe Sfintele Domnii arată înălțimea nerobită a lor și liberă de toată dorința după cele de jos. Arată Domnia lor, liberă de orice supunere sub vreuna din neasemănările tiranice, fiind deasupra toată înrobirea ce micșorează, nesilită la nicio coborâre și ridicată peste orice neasemănare, căci ceea se dorește la nesfârșit după Domnia adevărată și pe izvorul Domnia, adică după Dumnezeu, și spre asemănare cu ea, pe cât e cu putință cu domnia cea mai înaltă de deasupra ei, nemodelându-se prin acea bunătate pe ea și nemodelând pe cele de sub ea după nimic din cele ce o au, au o domnie părută, ci după ceea ce este cu adevărat și întregime domnie, stăruind după puterea ei pururea în împărtăcere de izvorul domniei și de asemenea <coughs> dumnezeiască cu ea. Iar numirea Sfintelor Puteri exprimă o bărbăție puternică și neclătinată în toate lucrurile lor de asemănare dumnezeiască. O bărbăție ce nu zlăbește deloc în primirea dumnezești și li se împărtășesc și un urcușu puternic în imitarea lui Dumnezeu nepărăsind de loc, de loc prin vreo lipsă de bărbăție mișcarea lor spre asemănarea cu Dumnezeu. Aici e vorba despre bărbăția duhovnicească de a, de a fi robiți. Ce frumos! De a fi robiți de frumusețea lui Dumnezeu, de izvorările din Dumnezeu, de sfințenie. Deluc prin vreo lipsă de bărbăție, mișcarea spre asemănarea cu Dumnezeu, ci privind neclintit spre puterea cea mai presus de ființă și întăritoare, Dumnezeu fiind numit aici putere, ce care dă putere ierarhiilor și ne dă și nouă puterea care este mai presus de ființă, ființa mai presus de ființă, cum o să numească sunt Dionisie, pe Dumnezeu și întăritoare, întăritoare prin faptul că umple de har a, ierarhiile cerești și pe oameni potrivit puterii duhovnicești a fiecare existență în parte. Ele se prefac continuu în chip, în chip al acelei a lui Dumnezeu, pe cât e cu putință lor și tin spre acutărie ca spre izvorul puterii spre Dumnezeu care izvorăște putere dar se îndreaptă și spre puterile cele de sub ele cărora le comunică putere în chip dumnezeiesc în sfârșit numirea Sfintelor stăpânii ce stau pe aceeași treaptă cu domniile și puterile cerești arată armonia bine rânduită și neamestecată în bună primirea jo Dumnezeu. ele arată Buna rânduială a stăpâniilor mai presus de lume și spirituale, care nu se folosesc rău în chip necuvenit și tiranic de puterile stăpânirii ce li s-au dat, nu asupres pe alții dacă sunt mai înțelepte și mai sfinte, ci înălțate în chip bine orânduiți pe cele Dumnezești, le înalță și pe cele de sub ele cu bunăvoință, asemănându-se în aceasta pe cât le stăm putere, cui izvorului celui datător de stăpânire lui Dumnezeu care le luminează pe ele pe cât este cu putință îngelor în chipul după o rânduială anume, în treapta puterilor stăpânitoare după puterea lor firească de a percepe mărețire lui Dumnezeu. Având aceste însușiri asemănătoare celor dumnezeiești ordinul cel de la mijloc al minților celest este și el curățit luminat și desăvârșit în modul în care s-a spus de cine? De luminările Dumnezești începătoare ale lui Dumnezeu dându-i se al doilea grad pe treapta erarhică cea din tâi și descoperindu-se gradul al doilea primijlocire și descoperindu-se ca gradul al doilea primijlocire primi a celui din tâi <coughs> adică prin faptul că primesc înțelepciunea și descoperirea Dumnezești de la uh, ierarhia superioară de la primele uh, trei trepte adică de la tronuri serafim-heruvim și aici domniile, puterile și stăpâniile înțeleg că ele sunt în gradul al doilea dacă primesc pe cale ierarhică înțelepciunea de la cele de deasupra lor ca experiență. În faptul că spusa unui înger vine de la uzul altuia de la altul, vom vedea un simbol al desvârșirii ce se transmite mai departe, mai întunecoasă în sensul că lui Dumnezeu se transmite din ce în ce mai diminuat, nu pentru că Dumnezeu vrea acest lucru, ci pentru că puterea de înțelegere a ierarhilor celești pe măsură ce coboară spre, nu, spre ca înțelegere spre noi și noi înșine, percepem întunecos, percepem umbros lucrurile dumnezești. Că după cum spun cei pricepuți în cele sfinte, cei înțelegători, sfinții, prin trecerea la gradul al doi, la desăvârșirea Dumnezeu se fac mai întunecoase, fiind un lucru mai puțin de desăvârșit decât împărtășirea nemijlocită vedere Dumnezești, pentru că așa pot puterile cerești cele de sub rangul 1, deci cele din rangul 2, văd pe măsura lor, pe măsura ființei lor, a puterilor lor de cuprindere a celor dumnezeiești. Aceasta socotes, zice Dumnezeu Dionisie, că se poate spune și de împărtășirea mijlocită a celor, a celor trepte îngerești ce se înalță prin ele spre împărtășirea monii mijlocit de Dumnezeu. Ea este mai luminoasă decât aceea celor ce se împărtășesc în mijlocit. De aceea, din această pricină, se și numesc de către tradiția preoțească, deci de tradiția preoțească, ierarhică, primele minți puteri ce desăvârșesc pe cine, pe celelalte. Luminează și curăță pe cei mai de jos, pentru că aceștia sunt înălțați de către acelea spre izvorul cel mai presus de ființă al tuturor celor ce sunt și se împărtășesc, pe care le este îngăduit de curățiri, iluminări și desăvârșiri prin mijlociri. Deci, după cum observăm, Dumnezeu a rânduit aceste nou puteri cerești, ca și pe oameni, cu puteri de înțelegere deosebite, ceea ce nu arată că a Relativiza pe unele în comparație cu altele, ci uh, uh, a dat fiecăruia uh, puterea de a percepe într-un anume mod personal cele, ale, sale. Este o îndoială stabilită în general de către izvorul dumnezeiesc ca toată ierarhiei de către Dumnezeu ca cei ce aparțin celui de-al doilea grad să se împărtășească de iluminele dumnezeiești prin mijlocirea celor ce aparțin primului grad. Deci acea, așa a tornicii Dumnezeu ca ierarhia superioară să învețe ierarhia inferioară iar acest lucru îl vei afla exprimat de scriitori, Scripture în multe locuri, spune Sf. Dionisie astfel după ce iubirea dumnezească și părintească de oameni a pedepsit pe Israel. în scopul întoarcerii și sfintei lui mântuir și l-a predat neamurilor răzbunătoare și crude păgânilor pentru a-l îndrepta, deci a lăsat un scop pedagogic la scos din odi în robie și prin conducerea de multe feluri, adică prin uh, multe minuni și prin multe uh, îndreptări ale poporului Israel, în partea lui Dumnezeu, uh, au fost însufleți uh, de către cei însufleți de bine lui, l-a adus încă o dată cu blândețe la starea fericită de mai înainte. În legătură cu acesta, unul dintre prorocii, Zaharia, vede un înger, conform Zaharia 1.8, care este după socotința mea dintre primii ce stau în jurul lui Dumnezeu adică din prima și căci precum am spus numele de înger este comun tuturor care află cum s-a spus în mod în mijlocii de la Dumnezeu cuvintele mângâietoare această expresia Sfântului Zaharia 1 cu 13 în legătură cu acest fapt. Apoi vede pe un altul dintre îngerii mai de jos alergând întâmpinarea celui din tâi spre primirea luminii și împărtășirea de a înțelegerii Dumnezeu. Acesta introdus fiind de către cel din tâi în treapta lui ierarhie potrivit sfatului Dumnezeu, adică orânduieli lui Dumnezeu, vede cum i se dă însărcinarea să comunice prorocului motainic vestea că Ierusalimul va fi locuit de o mare mulțime de oameni. Zaharia 2 cu 8 bucurându-se de un mare belșug iar un altul dintre proroci Ezechiel sunt Ezehiel, spune că această hotărâre a fost luată în chip sfânt de către Dumnezeu însăși care tronează mai presus de Heruvim conform Ezechiel 10 18 și este mai slăvită decât ei aici sunt Dionisie vrea să arate numai cum în scriptură dacă poți să pătrunzi în, în adâncul scripturii observi de, de unde era îngerul care a vestit, din ce treaptă era îngerul care a vestit un anume lucru în istoria mântuirii din partea lui Dumnezeu. Iar când iubirea de oameni cea părintească a condus pe Israel, continuă să îndeunisie, cum s-a spus, prin pedepsă spre bine, au hotărât să despartă pe cine, pe cei nevinovați de cei vinovați. Lucrul acesta l-a aflat mai întâi după Heruvim acela ale cărui coapse sunt încinse cu cingătoare de safir și care poartă o haină ce ajunge până la călcâie ca semn al demnității sale erarhice conform Ezechiel 9,3, adică că un înger <coughs> inferior heruvimilor a aflat despre acest lucru de la heruvim. Pe celelalți îngeri ce aveau securi, a poruncit o dumnezească cea de la și să-i învețe primul înger despre această deosebire ce vine de la Dumnezeu. Și acesta îi poruncește să treacă prin mijlocul Ierusalimului și să pună un semn pe frunțile celor nevinovați. După tâlcuire unor sfinți părinți să pună semnul Sfintei Cruci, iar altor le-a spus, duceți-vă pe urmea, urma lui încetate și nu cruțați nimic ce vedeți cu ochii voștri, dar nu vă atingeți de nimeni dintre cei cu semnul, acest semn Tau, tău, care era simbol al crucii pe capul oamenilor, Ezechiel 9:5-6. Dar ce ar putea spune cineva despre îngerul care a spus lui Daniel a ieșit cuvânt, Daniel 9:23, sau despre acel prim înger care a luat focul din mijlocul heroimilor, Ezechiel 10:26, sau ce dovadă mai puternică se poate avea, ziceți, de odinție, despre buna urândire a îngerilor decât aceea că heruvinii pun focul în mâna aceluia care este îmbrăcat în haină albă, conform Ezechiel 10,7. Sau cuvântul despre îngerul care a chemat pe prea Dumnezeescu Gavril și a spus, fă pe acela să înțeleagă vederea pe Sfânt Daniel, Daniel 8,16. Sau toate câte s-au spus de către Sinții proci despre buna orânduire de chip dumnezeesc a treptelor erarhice cerești. Dacă bună au rânduire a, a, a, a Ierarhiei noastre Se aseamănă pe cât se poate Zice sunt Dionisie Că Ierarhia noastră bisericească Se aseamănă pe cât se poate, pe cât e uman Pe cât, cât poate omul Să, să înalță la lucrurile Dumnezeu, Și cu Ierarhia cerească, atunci ce are Ierarhia noastră Ca niște chipuri frumusețe îngerească Deci pe măsură ce încercăm Să, să fim proprii Vocație și slujirii noastre Preoțești, ne umplem de frumusețea îngerească, fiind modelați de către ea și fiind înălțată prin aceea spre o bârșă mai presus de ființa toată ierarhia spre înțelegerea lui Dumnezeu. Capitolul al nouălea despre începătoria arhanghel și îngeri sau despre cea de urmă treaptă a ierarhiilor cerești, adică despre uh, treptele <coughs> 7 om 9 în progresie inversă de sus în jos ne-a mai rămas să ne împodobim zice sunt Dionisie în încheiere Sfințita privire arhiei îngerești cu îndreptarea ei spre începătoriile arhanghelii și îngerii asemănători cu Dumnezeu și să o cotesc că e de trebuință să dau întâi explicările Sfintelor lor numiri de ce au numele pe care îl au Potrivit treptelor sfinte în arătate arătată cu venit ei în puterile lor începătoare îndreptate în întregime spre începutul mai presus de început iată o altă denumire a lui Dumnezeu începutul cel mai presus de început dar și conducid închip, dar și conducând conducând în chip începător spre altele pe altele ele sunt întipărite pe cât e cu putință de chipul acelui început făcător de început adică a lui Dumnezeu arătându-l ca începutul mai presus de ființă al treptelor, al, al ierarhiei, în frumoasa ordine a puterilor începătoare. Iar ceata Sfinților Arhanghel stă pe aceeași treaptă cu cea începătorilor, a începătorilor cerești. Iar treapta lor ierarhică și ordinea lor și a îngelor este, cum am spus, una. Dar fiindcă nu este ierarhie care să nu aibă puteri prime, mijlocii și ultime, Sfânta treaptă arhanghelul, prin locul ei ierarhic mijlociu, ține în legătură cele de la margini. De la margini ierarhiei cerești. Că își comunică atât cu prea sfintele începătorii, cât și cu sfinții îngeri de deasupra. Adică comunică și cu cele de deasupra, cât și cu cele de de ei. Cu cele din tâi, pentru că e întoarsă spre începutul cel mai presus de ființă, spre Dumnezeu, având un început și se întipărește pe cât este cu putință de el, se umple de el, de Dumnezeu, și se unește cu el, și unește pe, cu el și pe sfinții îngeri de sub, de sub Arhanghel, prin puterile ei conducătoare binorânduite, statornice și nevăzute. Iar cu îngerii, pentru că este și o treaptă tălmăcitoare, primind iluminările Dumnezeu, tămâcitoare pentru noi oamenii, primind iluminările Dumnezești începătoare, moderarhic, prin prima ceată și vestindu-le îngerilor în chip îngeresc și prin îngeri descoperind unile nouă pe măsura sfințită a fiecăruia din noi cu cei iluminați în chip dumnezeiesc. Căci îngerii, precum am spus mai înainte, încheie toate ordinele minților cerești având cea din urmă calitate îngerească între ființele cerești. Și ei sunt numiți de către noi îngeri în chip cu atât mai propriu decât cei mai dinainte cu cât trapta lor ierarhică este cea mai vădită și mai apropiată de lume, de noi. Ordinul cel mai înalt, cum s-a spus, fiind aproape de cel ascuns, de cel ascuns de Dumnezeu, ca primă treaptă, socotim că îndeplinește rolul ierarhic față de cel de-al doilea mod ascuns, mod tainic, iar cel de-al doilea, ce constă din Sfintele Domnii și Puteri și Stăpâniri, ce conduce ierarhia începătorilor Arhangirului și Îngerului, e mai arătat decât întâia treaptă ierarhică, dar mai ascuns decât cel de după ea. Adică mai puțin înțeles, înțe înțeleasă treapta a doua a ierarhiei de a treia treaptă, iar ordinul revelator al Începătorilor, a și în jurul călăuzește ierarhiile omenești. Deci, noi suntem în cea mai apropiată uh, intimitate cu cine, cu ultima treaptă a ierarhiilor cerești, adică cu începătoriile cu arhanghile și cu îngerii, tot da de apar, apar în economia mântuirii, după cum știm, Sfântul Arhanghel Mihail în Vechiul Testament, în mod preponderent și Sfântul uh, uh, ca și Sfântul Rafael și în, uh, în Noul Testament Sfântul Arhanghel Gabriel, uh, Ga Gavril care e, este foarte prezent uh, în economia mântuirii nou testamentar. Da. Iar ordinul revelator al începăturilor Arhanghelului 5 călăuzește ierarhiile omenești lucrând o ceată prin alta, prin intermediul altă, ca să se înfăptuiască rânduială înălțarea și întoarcerea spre Dumnezeu și unirea cu El, a noastră, dar și ieșirea puterilor lui Dumnezeu cu bunătate la toate treptele erarhice și comunicarea lor într-o frumoasă și prea sfântă rânduială. Adică rolul puterilor cerești a tuturor la un loc este aceea de a manifesta slava lui Dumnezeu, de a prezenta slavă lui Dumnezeu oamenilor și înțelegele dumnezești, pentru ca pe toți oamenii și toți îngeri la un loc să fie captați, să fie, să fie uh, plini de adorarea lui Dumnezeu. De aceea și Scriptura a încredințat ierarhia noastră, îngerilor, deci Scriptura a încredințat Ierarhia noastră pământească în Biserică Îngerilor Numind pe Mihail conducător, conducător al poporului Deu Și pe alți îngeri Conducători ai altor neamuri Conform Daniel 10.13.20.21 Că cel preanalt A pus granițe între neamuri După numărul Îngerului Dumnezeu Cum spune Deuteronom Zicea și Părintele Dumitru 32.8 iar de întrebă cineva și cum a fost înălțat singur poporul evreu la iluminările începătoare a lui Dumnezeu, de ce el, răspundem că nu trebuie învinuite dreptele, dreptele călăuzire ale îngerilor pentru rătăcirea celor alte popoare spre zeii care nu sunt, care nu au existență, ci acelea însă și-au căzut de la dreapta urcare spre Dumnezeu prin abaterea lor sau prin iubirea de sine, prin îndrăzneala și prin închinarea acordată pe măsura lor celor socotiți de ei zei, că ar fi zei. Aceasta mătuisește că a suferit-o și poporul evreu, căci ai lepădat, zice cunoștința lui Dumnezeu, și ai umblat după inima ta, conform Sfântul Osea 4,6. Căci nu avem o viață silită, silită de Dumnezeu, nu avem, nu ni se uh, silește libertatea, nici nu se întunecă din pricina libertății celor providențiați, luminile selucitoare ale providenței, Cine asemănarea vederilor Dumnezești, înțelegătoare, pricinuiește neîmpărtășirea totală de dăruia luminii mai mult decât plinea bunătății părintești și nestrăvezii din pricina împotrivirii sau împărtășirile de rază de raza cea una și simplă. Iarăși, vorbește despre simplitatea harului Dumnezeu și purura aceea și mai presus de simplitate, moduri felurite, mici sau mari, întunecoase sau clare, fiindcă nici asupra altor neamuri, dintre care și noi ne-am înălțat la oceanul nemărginit și în la dispoziția tuturor la Dumnezeu a luminii dumnezei și pătoarele vărsat prin durere, n-au stăpânit zei străini ci unul era stăpânul tuturor și spre el i-a înălțat pe cei ce l-au urmat prin îngerii care împlinesc slujirea erarcă pentru fiecare neam și pe Melchisedec trebuie să-l înțelegem ca era prea iubitor de Dumnezeu nu al celor ce nu sunt că nu al zeilor, ci al lui Dumnezeu cel înalt, al celui ce este cu adevărat, căci înțelepții în cele iar și târcuitorii scripturii, sfinții, părinții care a scriptura, nu l-a numit pe Melchisedec numai de Dumnezeu iubitor, ci și preot, conform facere 14 cu 18, ca să arate celor înțelegători că acela nu se îndrepta numai el spre Dumnezeu cel cu adevărat existent, ci conducea și înălțarea altora ca ierarh adevăratul și singurul început Dumnezeu, adică spre Dumnezeu însuși. Dar vă aminti pentru înțelegerea ierarhiei de către tine, iubite Timotei, și asta era că era în trimitere directă, o scrisoare directă de sunt Timotei, și că lui Faraon i s-a vestit de către îngerul crotitor al egiptenilor, foarte interesant asta, conform facere 41 cu 8, 1 cu 8, și stăpânitorului babilonienilor, da, în capitolul 2 de către cel a lor în vedenii, grija și puterea stăpânitoare a providenței tuturor. Adică, i-s-a spus voi lui Dumnezeu, prin îngerii stăpânitor ai neamurilor, ai neamurilor respective. La fel logitorii Dumnezeu, lui Dumnezeu cel adevărat au fost făcuți conducători ai celor popoare, cei care o zvilu Dumnezeu a devenit conducătorul popoarelor pentru a târlmici vedeniile ce l-au ce au luat chip prin îngeri, ce s-au făcut prin îngeri. Tălmacirea aceasta a fost descoperită de Dumnezeu prin îngeri, unor bărbați sfinți, apropiați de îngerul lui Daniel și lui Iosif. Vezi Daniel 2 cu 19 și facere 41 cu 38, căci una este conducerea și portarea lui de grijă pentru toate. Și nu trebuie să o nici de cum că Dumnezeirea a condus prin soartă. adică că există soartă, numai pe iudei. Iar îngerii o crotesc în mod separat sau împreună sau opus între ei celelalte neamuri să o facă aceasta nici ai zei, adică ceva zei, ceva ai cineva, altcineva. Cuvântul acesta trebuie luat în acest sfânt, înțeles că nu un Dumnezeu împărțit cu al zei sau îngeri are conducerea noastră, iar pe Israel a ales să fie conducător și rozitor național, ci este Dumnezeu unicei providenț prima tuturor, adică Dumnezeu Domnul nu este. Dumnezeu național numai pentru Israel, ci este Dumnezeu unicei providențe, unicei purtări de grijă care ne poartă tuturor de grijă, de grijă și conduce, ne conduce în chip mântuitor pe toți oamenii prin ce? Prin călăuzirile statornice ale îngerilor săi. Dar numai Israel și să nu credem că numai Israel s-a întors spre dărnicia luminii și spre cunoașterea Dumnezeu adevărat. De aceea Scriptura descoperind că El l-a ales pe Israel că Domnul a ales pe Israel Dumnezeu spune, a fost făcut partea Domnului Deuteronom 32 cu 9, dar ca să arate că și el a fost la fel ca alte neamuri încredințate unuia din sfinții îngeri ca prin el să cunoască stăpânirea una a tuturor, a spus că Mihail conduce pe iudei, îngerul Mihail, arhanghelul Mihail, conform Daniel 10, 13, 21. Prin aceasta ne-a învățat că una este providența tuturor, una e purtat de grijă lui Dumnezeu pentru toate neamurile, ca temelie Că, că tem, ca temelie mai presus de ființa puterilor nevăzute și văzute rânduim pe toți îngerii ocrotitori ai fiecărui neam să înalțe pe cei ce urmează de bună voie cu toată puterea spre începutul tuturor, adică că tot că tot omul din orice neam are puterea de a-l cunoaște pe Dumnezeu dacă se dezbară de ereziile, păgânismul care îi stăpânește astfel am terminat capitolul <coughs> al ăla, din ierarhia cerească sunt ridionisele pagitului.